Bi haste dituzte oraino etxe parelizeoko terminaleko, laro geita bost ikasleek beren burua prestatzeko. Literario, zentifiko edo ekonomia xailan izan, bakoitzak bere metodoa badu berikusteko, etxe parelizeoko hiru ikasleekin elkartu naiz haien metodoa. Ezagutzeko, katxen irazabal, exe xailan oianek kantejo zentifikoa eta leianek madariaga ele xailan. Be fitxa gai batzuetan? Eta beste naz, behi kurtsua behizida kurzen, talantzen. Kurtsua sintesi bat iten dugu e, bai, e, bai ta ta, eta piskat dena bat dugu. Fitsak inez, baita memorizatzeko eta boitz gakoak eta eman Gaur egun internetak ere tokia, badu ikasle batzuen zuen behirik uspenetan, diren bideo edo esplikazioak baliatzen ditu, hoianek bainan leianek ez. Baiz, batzutan klaxean ez asobera argi, eta gero etxian berriz begiratuz, beste pertsuna bateak esplikatzean, batzutan erreskago ulertzen iragozak. Nik bat ere, <laughs> nik filma, filma, filmak, filmak, e, gero YouTube-ako la bideola bojak ez, bat ere zituz baliatzen, filmako justela bai gai. Euskalduan hau entzat, frantzesez izanen dira hazteketa geienak, matematika eta historia izanezik lan gehi-gai-gia haientzat galdegin diegu. Bueno, ise la gota, veis. Esta zakigouche volanse indire nicca koak ta francesa berdi la shikatu, ta gro, meme chaldiak egiteko batstan sailada. Be ba, borchasika shikash berdi la nic euskara shikaste intu ta istiga koak beraz langi garriwat be biskuntsanik aste nugu beraz borchas vala gozagai egiteko. Bueno, nic e, gaina filosofia dut. Irakazilea euskaraz aritzen hau frantxez ere bai. Idatzia beti izan gu frantxez beraz. Esahtuaz aigu frantxez, beraz aski egesa hori. Gero bestegaia piskatza irauak bai. Eta basuko aztegeta idatziak ekainaren amabostetik ogeita bira iraganen dira.